Három. Gyalog teszem meg az utolsó két sarkot, mint a múltkor is. Félek, hogy megkérdezik a taxisofört, milyen címen vett fel. És bár a lakáshoz képest is sétáltam néhány percet, mielőtt leintettem, ez a biztos. Nem akarom, hogy rám találjanak. Egy ideig még meg akarom tartani a búvó helyemet csak magamnak. Hasonlóan öltöztem fel, mint amikor először itt jártam. Ha túl visszafogott ruhákat hordok, biztosan nem vesznek be maguk közé. Viszont túl rámenős sem lehetek, nehogy félreértsék. Rövid fekete szoknyát, fekete harisnyát és fehér pólót vettem fel tornacipővel. A sötét haja egész jól kiegészíti ezt a stílust. Elég lazának kell lennem, hogy lássák, akár közéjük is tartozhatnék. Nagy levegőt veszek, mielőtt belépek a kocsmába. Most már kevésbé figyelnek fel rám, talán megismernek. Még az is lehet, tudják, hogy jövök. A pultos éppen poharakat törölget, amikor felém fordul. Tomihoz jöttem. Jelentem ki köszönés nélkül. Legutóbb én sem kaptam túl meleg szívű fogadtatást, úgyhogy ezt viszonzom. A kopasz férfi gyanakodva végig mér majd eltűnik a pult túloldalán található ajtó mögött. Remélem nem a fegyveréért megy. Amióta rádöbbentem, mekkora veszélyben leszek, ha valóban sikerül beépülnöm, azóta remeg mindenem kell leülök az egyik bárszékre, hogy ne tűnjek túl idegesnek. De az ajtó hamarosan ismét kinyílik. Tomi mosolyogva köszönt. Szia! felém sétál. Mi a, igaz? Igen, viccentek. Ne haragudj, hogy felhívtalak, de. hiszen én adtam meg a számomat. Mi másért, hanem azért, hogy felhívj. Gyere, üljünk le a sarokba ott nyugisabb. A kocsma hátsó végébe vezet, ahol a boxok sorakoznak a fal mellett. A sarokban állóhoz épp, hogy belátni, ami egy kicsit ijesztő. Mégis követtem Tomit, mintha nem gyanakodnék semmi rosszra. Kérsz valamit inni? kérdezi, miközben leül velem szembe. Nem, köszi. Szóval. Azt mondtad, hogy beszélgetni szeretnél. Most kell életem legjobb alakítását hoznom. Kifújom a levegőt, és egy kicsit összegörnyedek. A tekintetem elkapom róla. Tegnap felmondtam. Kezdek bele, ahogy javasoltad. Utána pedig kidobtam a pasimat is, ami akkor rohadt jól esett, de utána, amikor egyedül maradtam otthon, a fejemet csóválva keresem a szavakat. Nincs családom, nincsenek barátaim. Fogalmam sincs, hogy most mihez kezdhetnék. Eszembe jutottál, hogy milyen kedves voltál hozzám, és azt mondtad, hogy olyan emberek között kellene lennem, akik megbecsülnek. Ilyeneket viszont nem igazán ismerek. Halvány mosolyra húzódik a szája. Akkor a legjobb helyen jársz. Itt mi mindannyian olyanok vagyunk, mint egy nagy család. Épp ezért vagyok itt. Ne haragudj, hogy így rádakaszkodom, én csak... Ne mondj semmit, rázza a fejét. Teljesen megértelek. Tudod, nekem is volt egy nagyon nehéz időszakom. Senkire sem számíthattam, de a fiúk mellettem álltak. Sok időbe telt, mire egyenesbe hoztam magam, de itt támogatást és megértést kaptam. És szerintem neked most pont erre lenne szükséged. Úgy beszélsz, mint az a hittérítő a tévéből, húzom el a számat, mire felnevet. Eskü, nem akarlak megtéríteni. De ha szeretnél tovább lépni, ha szeretnél tartozni valahova, akkor a legjobb helyen jársz. Eddig minden simán megy. Muszáj rákérdeznem a munkára, ha ő nem hozza szóba. Be kell kerülnem a belső körbe. Viszont nem lehetek túl egyenes és rámenős, mert az még gyanúra adhatna okot. Neki kell felajánlania a munkát. Nem igazán tudom, hogy mire gondolsz, húzom fel a vállam. Lehet, hogy már nem emlékszel rá, de új pultost keressünk Billy helyett, mert nagyon unja a csapolást. Nem tudom, van-e tapasztalatod, meg egyáltalán kedved hozzá. Dolgoztam egy idei kocsmában, bólogatok, de az tele volt taplókkal, ezért onnan is leléptem. Hát itt is vannak nézeteltérések és egyéb dolgok, de ide csak mi járunk, külsős nem nagyon engedünk be. Ó, oh, kerekedik el a szám. Basszus, bocsi, kívülről tökre úgy tűnt, mint egy normál kocsma. Nem akartam bepofátlankodni hozzátok. Semmi gond, az is csoda, hogy tudtál járni aznap este, nevet fel. De legalább ránk találtál, és mi is rád. Kapok még egy kedves mosolyt. Összezavar ez a Tomi. Egyáltalán nem úgy néz ki, mint egy maffia tag. Nem nézem ki belőle, hogy bármi rosszat tudna tenni, de talán pont ezért veszélyes. Sosem lehet tudni, mire élik egy ártatlan mosoly mögött. De vissza kell kanyarodnom a munkához. Ennek én is örülök, tárom szét a És bár nem terveztem rögtön melózni, de talán az a legjobb, ha nem ülök otthon egyedül, hanem egy új célt keresek magamnak. Ez a beszéd! Akkor benne vagy? Leszel az új pultosunk? Itt a lehetőség. Felajánlotta a melót, már csak le kell csapnom rá. Megnézem, milyen, vonom meg a vállam. Ha nem gond. Persze, igazad van, nem kell rögtön elköteleződni. Tarthatunk néhány próbanapot, mit szólsz? Azt, hogy erre innék egy sört. Tomi nagyot nevet, majd a pult felé invitál. Bekísér mögé és elővesz két poharat, amíg Billy elsétál mellettünk. Lássuk, hogyan csapolsz, mondja Tomi, és a kezembe nyom egy poharat. Még szerencse, hogy régebben tényleg csapoltam már sört, különben most rendesen lebuknék. Egy kicsit megdöntöm a poharat, és teljesen lehúzom a kart. Hirtelen gyorsan szalad ki belőle a világos barna ital, a tetejére pedig egész szép habot sikerül alkotni. Még én is büszke leszek magamra. Nem rossz, bólogat elismerően Tomi. Azt hiszem, a gyakorlati felvételin is átmentél. Nem rossz? Ez egy tökéletes pohár, mutatom felé. Ő is tölt magának, majd belekortyolunk a hideg sörbe. Legalább valami lenyugtat. Kimondottan jólesik a hűvös ital, mert úgy érzem mindenem lángol, a vérnyomásom pedig már biztos az egekbe szökött. De a nehezén túl vagyok. Legalábbis a mai napra. Észre sem vettem, hogy néhány emberrel többen lettünk a kocsmában. Jókedvűen fordulok feléjük, de amikor meglátok egy ismerős arcot, ledermedek. Ő az a férfi, akit a foton láttam, amikor Lió feltörte a rendszert. Felismerem a vonásait, a frizuráját, a szakállát. Ugyanúgy farmerben és pólóban van. A mellényén ott díszeleg a törött koponya. Figyelem minden lépését, de amikor felém fordul és észrevesz, elkapom a fejem. Az utolsó pillanatban azonban meglátom, hogy a homlokát ráncolva felém indul. Tomi, szól Lassan indulnunk kell. Ahogy a pulthoz ér, ismét összeakad a tekintetünk. És ő ki? Rám néz egyenesen a szemembe, Mégsem hozzám intézi a szavait. Ő mia? Ő lesz az új csaposunk. Persze, ha neked is megfelel. Tomi egészen megváltozik Az ő jelenlétében. Sokkal visszafogottabb, nem is mosolyog annyit. Mintha tartana tőle. A férfi alaposan végigmér engem, amitől zavarba jövök. Nem kérdez semmit, de a testemet Vizslatja. Túl jó ide, mondja. És ha a fiúk bevadulnak, nem kell félteni, vágok közbe. Meg tudom védeni magam. Felhúzza a szemöldökét. Oké, meglátjuk. Holnap reggel nyolcra gyere vissza. Tomi majd mindent megmutat. Ezzel tovább sétál. Nem tudom, ki ez az ember, de úgy tűnik, nála kell bevágódnom, ha itt akarok maradni. Kedvességgel és szép szavakkal viszont nem fog menni. A tiszteletét kell kiérdemelnem. Amint visszaérek a lakásba, magamra csukom az ajtót és ledőlök az ágyra. Mindenemre meg még a belső szerveim is. Megcsináltam. Az első akadályt úgy ugrottam át, mint egy kecses, a fűszálat. Szinte meg se kottyant, ami feszültét tesz. Nyilván nem a bekerülés a nehéz, hanem a benmaradás. Ráadásul élve. Meghallom a titkos kopogást az ajtómon, ezért odalépek. Parker és Oliver állnak a folyosón, ezért gyorsan beengedem őket. – Miért jöttetek ide? – kérdezem ingerülten. – Mostantól bármikor megfigyelhetnek. – Ne izgulj, be nem látnak, és nem hagytuk el a szobánkat, amióta elindultál. Senki nem tudhatja, hogy itt vagyunk, magyarázza Parker. A beszélgetésünk után átköltöztem a saját lakásomba, ami kettővel arrébb van, mint ahol ők laknak az akció alatt. Ez lett a bejelentett lakcímem. Visszamenőleg is, mintha már három éve itt élnék. Először furcsa volt bejönni ide. Mintha csak egy díszletben járnék, és valójában az is. Összehordtak nekem mindenféle személyes tárgyat, ami akár az enyém is lehetne, de egyik sem buktathat le. Minden tökéletesen megfelel az alibimnek. Attól még nem kellene átjárkálnatok, vágok vissza. Bármikor megláthatnak. Hallottuk, hogy beszéltél még valakivel. Szól közbe, Oliver. Ki volt az? Már el is felejtettem, hogy bepoloskázták a mobilomat. Nem tudom a nevét, de van róla képetek. Világos hajú, szakállas, magas. Mi szerepelt a mellényén? Káin, fiai, mi más? De elől a felvarrón, ami a melkasán volt. Próbálok visszaemlékezni, de nem nagyon néztem a mellényét. Alelnök, talán, mondom. Az lehet? Lehet, de legközelebb figyelj oda jobban, ha terepen vagy. Úgy semmi hasznodat nem vesszük, ha csak nevetgész meg sörözöl. Sarkon fordul és kisétál a lakásból. Nagyot sóhajtok, és visszaülök az ágy szélére. Egyáltalán nem bízik bennem, igaz? kérdezem szomorúan Parkertől. Azt hiszi, hogy el fogom cseszni az egészet? Nem erről van szó, rázzal fejét. Oliver nem attól tart, hogy sikertelen lesz az akció, hanem attól, hogy neked bajod esik. Félt téged. Nem mondom, hogy nem esik jól ez a felvetés, de most már úgyis mindegy, hiszen eljátszottam a bizalmát. Akkor legalább segíthetne, hogy túléljem. Segít, hidd el. Mindannyian azért vagyunk itt, hogy a hajatszálas se Nehéz lesz, de az eddigiek alapján neked sikerülni fog. És ne aggódj, ha bármikor úgy érezzük, hogy nem biztonságos tovább ott maradnod, akkor kivonunk az akcióból. Remélem nem lesz rá szükség. Ha bármi van, itt vagyunk két ajtónyira tőled. Lent vár egy furgon, amivel kimenekítünk, és senki nem fogja tudni, hová tűntél. Csak egy szabadba kerül. Elindul az ajtó felé, de félúton visszafordul. Ó, és Oliver? teszi hozzá. Meg fog békélni. Egész délután azt hallgatta, mit mondasz, és követte a nyomodat a térképen. Fontos vagy neki. Most már tényleg kilép a lakásból, és behúzza maga után az ajtót. Hanyadt dőlök az ágyon, a plafont bámolom. Vajon tényleg csak a féltés beszél belőle? Ha így is van, nem az a megfelelő út, hogy ellök magától egy ilyen nehéz helyzetben. Ha vigyázni akar rám, tegye azt, ne pedig játsza a Sokszor hetekig felém se néz, és most higgyem el, hogy ennyire fontos vagyok neki. Valószínűleg csak bántja a büszkeségét, hogy elértem, amit akartam, és nem neki engedelmeskedtem. Halk surlódást hallok az ajtó felől. Amikor felülök, meglátom, hogy a küszöb alatt egy mappát csúsztattak a lakásba. Gyorsan oda megyek érte, és kinyitom. Egy cetli van az elején. Ha elolvastad, égesd el. Összegyűröm. Leteszem a konyha pultra, és felülök az egyik bárszékre. A pultra terítem az aktát, és kiveszem belőle az első fotót, ami ugyanaz, amit Lióval találtunk. Alatta a szöveg. Káim fiai alelnök. Logan Walker. Hosszan méregettem a fényképet. Amikor megjelent a teremben, mindenki halkabban kezdett beszélni. Tehát ő lehet a főnök, legalábbis az egyik. Ha ő csak alelnök, van nála is fontosabb személy. De akkor miért nem ő a célszemély? Miért az alelnökre koncentrálunk? Tovább lapozom a feljegyzéseket, fotókat, és igyekszem összerakni a képet. Bár szerintem még a többiek sem tudják pontosan, mivel állunk szemben. Előre ki kell találnom egy stratégiát, hogy a közelükbe férkőzhessek. Ha eddig nem sikerült elkapni őket, bizonyára nem a kocsma közepén beszélik ki az illegális üzleteléseiket. A pult mögül viszont semmit sem fogok hallani. Időbe telik, amíg megnyílnak nekem, de azon leszek, hogy ez minél hamarabb bekövetkezzen. Addig is magamba szívok minden információt Loganről, hogy tudjam, mire kell odafigyelnem. Kaptam egy listát a lehetséges ügyfeleiről, úgyhogy már tudom, milyen arcokat keresek, valamint mellékeltek egy rövid leírást a családjáról. Van egy felesége és egy fia, akik malibu élnek, de már többször is megjelentek a klubházban. A nő tipikus maffiafeleség, feleség, mintha az egész napját kozmetikában fodrásznál és vásárolgatással töltené. Egyáltalán nem passzol Loganhez, de ez csak a külsőség. Egyiküket sem ismerem még eléggé ahhoz, hogy ilyen következtetéseket vonjak le. A banda többi tagjáról is vannak infók, de mielőtt még elolvasnám őket, eszembe jut, hogy könnyebben lebukom, ha bármit is tudok róluk. Nem ejthetek ki semmit véletlenül a számon, amit hivatalosan nem tudok, ezért bele sem nézek. Majd, ha oda járok, meg fogom ismerni őket. A későbbiekben azonban jól jönnének ezek a papírok. Sokáig vacillálok azon, hogy mit is tegyek. Azt írták, hogy égessem el, ha elolvastam, de akkor később nem tudok belenézni. Ide a lakásomra úgy se jön senki. A gardróbhoz megyek, kinyitom és keresek benne egy gyenge pontot. Szemmagasságban az oldalsó fal mozog, amit könnyedén le tudok pattintani. Mögé dugom a mappát, és visszaillesztem a bútorlapot. Nem is látszik semmi. Mégis lesz egy mankóm, amire néha támaszkodhatok. Reggel 8 óra. Én már a pult mellett állok, de Billén és még két emberen kívül senki nincs a klubházban. Ők is úgy néznek ki, mintha átment volna rajtuk egy úthenger. Vagy hatalmas bulit csaptak az éjjel, vagy sokáig kellett dolgozniuk. Bármelyikről is legyen szó, úgy tűnik, hogy alkohollal igyekeznek felüdíteni magukat. Itt is vagy! A hang fordulok, Tomi közeledik felém. Korán jöttem? kérdezem. Nem, dehogy bocsi, csak egy kicsit hosszú volt az éjszaka. Ilyen korán egyébként még ennyien sem szoktunk lenni. Szóval a munkaidő rugalmas? Eléggé, húzza mosolyra a száját. De ezt majd megbeszéljük. Természetesen, ha neked is belefér, hogy néha túlórázz egy kicsit. Nekem bármi jöhet, vonom fel a vállam. Le vagyok égve, úgyhogy csak az a lényeg, hogy minél több pénzt kapjak. Már épp mondani akartam, amit tegnap elfelejtettem. Biztosítás nem jár a melóhoz, de ha bármi egészségügyi gondod van, csak szólnod kell, és intézünk egy dokit. Rendben? Remélem nem egy állatorvosra gondol, aki szabad idejében a pincében szedik ki a golyót az emberekből. Szuper, bólintok akkor gyere, megmutatom a helyet. Összecsapja a kezét, és körbevezet, először a vendégtérben. Mivel külsősök nem jönnek be, ezért kicsit egyszerűbb a helyzet, magyarázza. A pultba csak te mehetsz be, és csapj rá nyugodtan a kezükre, ha másképp tesznek. Bármit és bármennyit kérhetnek, de ha már úgy látod, hogy nehezen boldogulnak a járással, vagy üres a tekintetük, vedd el tőlük a sluszkulcsot. Nem hiányzik semmilyen baleset. Nos. Az asztalokat és a boxokat már láttad. A pult mögött mindent megtalálsz, ott nyugodtan átpakolhatsz, ahogy neked kényelmesebb. Minden műszak végén leszámoljuk a pénzt, abban én fogok segíteni neked. Ha jattott kapsz, azt megtarthatod. Billy nagyot horkant, amikor ezt meghallja. Tomi közelebb hajol hozzám. Te valószínűleg többet fogsz kapni, mint ő, vonja fel a szemöldökét. Ezen jót mosolygok, de persze úgy, hogy Billy nehogy megharagudjon rám. Nem tűnik túl barátkozós típusnak, ezért inkább jobb a békesség. És itt van a raktár. Tommy benyit egy hátsó ajtón, de nem azon, ahonnan tegnap érkezett. Van mindenből készleten, de amikor látod, hogy már csak egy-két üveg van, akkor szólj és beszerezzük az utánpótlást. Elég szűkös a választék, de gondolom tudják, hogy mi fogy a legjobban. Vodka, viszki, rum, tekila, sör, nagyjából ennyi. Visszalépünk az asztalokhoz. – És a munkaidő? – kérdezem. – Hivatalosan éjjel-nappal kiszolgáljuk a fiúkat, de igazából délután kettőtől éjfélig van rá szükség. – És ők? – mutatok a két férfira, akik a sarokban isznak. – Most itt van, Billy. – Ha te itt, akkor máshogy működnek majd a dolgok. – Akkor nem lehet majd bejönni ide. – És akkor csak ti jártok ide? – Próbálok puhatolózni, de nem túl feltűnően. Hiszen ő mondta, hogy ez egy privát kocsma, és nekem ismernem kell majd a vendégeket. Igen, Bólint. Csak mi fiúk járunk ide. Illetve esténként tartunk néha családi rendezvényeket, de sokszor beugrik ide egy-egy feleség barátnő, akiknek a fogyasztását az adott taghoz kell majd írni. Annyira egyértelműen beszél mindenről, hogy már-már már az lehet gyanús számára, ha ennyiből nem esik le nekem, mi folyik itt. Egyre jobban méreget, amikor felteszem a kérdéseimet lehet, hogy nem szabad továbbjátszanom a hülyét. Tomi, nézek a szemébe. Figyelj, őszinte leszek hozzád. Te is tudod, hogy külsős szemmel nagyon fura ez a hely. Nem akarok bajba keveredni, se nálatok, se a... Ha nem kevered magad bajba, akkor semmi gond nem lesz. Szakít félbe. Hivatalos munkaerő leszel, szerződéssel mindennel. Mi csak... Nagy levegőt vesz. A szeme elkalandozik a távolba. Ez egy klubhelyiség, kizárólag tagok számára, mint a golfban. Csak mi nem egy labdát kergetünk órákon keresztül, hanem motorozni szeretünk. Olyanok vagyunk, mint egy nagy, motorokat kedvelő család. Így már érthető? A golfos hasonlat kicsit erős, de a látszat kedvéért úgy teszek, mint a teljesen rendben lenne. Nem gyanakszom tovább, elfogadom a magyarázatát. Nem akarom, hogy visszavonja az ajánlatát, csak mert túlságosan is ferve szemmel nézek rájuk. Persze, bolintok. Eddig is az volt, csak szerettem volna tisztázni. A tekintete megenyhül. Kicsit féltem, hogy túlságosan is diszkrétek a kérdéseim, de ő sem várhatja el, hogy úgy tegyek, mintha ez teljesen természetes lenne. A lényeg mégis az, hogy bízzon bennem. Ahogyan a többiek is. A teljes klubhelyiséget megmutatja, mielőtt rátérnénk a lényegre. Megállunk a pultnál, és elém csúsztat egy szerződést. Most már nincs visszaút. Ha aláírom, hivatalosan is enyém a meló. Olvasd át nyugodtan, teszi hozzá Tomi. A hangvétele hivatalossá válik, talán egy kicsit szigorú is. Ez egy munkaszerződés, nem? kérdezem. Az első néhány oldala igen, lapozgatja. De a végén van néhány kitétel, amit jobb, ha átgondolsz. A homlokom ráncolom, majd megkeresem az utolsó oldalt. Valóban tartalmaz egy mellékletet, amelyet ritkán látni a pultos szakmában. Titoktartási záradék, vanon fel a szemöldököm. Semmi extra, de azért olvasd át rendesen, mielőtt aláírod. Nagyjából csak arról szól, hogy senkinek nem beszélhetsz arról, amit esetleg itt látsz vagy hallasz. Aggódnom kellene? Csak üzleti ügyek, legyint, Tomi. Az itten is rácok, mind üzletemberek. Van egy közös vállalkozásunk is, egy cukrászüzem. A klubban sokszor beszélünk ezekről a dolgokról, és nem szeretnénk, ha a riválisaink meg megtudnák, miért mennek ilyen jól a boltjaink. Ugye megérted? Legszívesebben az arcába röhögnék. Cukrászda? Ez most komoly? Egy cukrászdában terítik a cuccot, és a zsaruk még nem kapták előket. Mondjuk inkább az FBI-t és a DEA-t nevetném ki, amiért nem képesek egy ilyen átlátszó pénzmosást lebuktatni. Könnyű dolgom lesz, ha sikerül némi információhoz jutnom. Talán csak néhány hét, és már sikerrel is járok. Gondolkodás nélkül aláírom a papírokat. Ennyi? kérdezi meglepetten Tomi. Nincs mind gondolkodnom, vanom meg a vállam. Az életem egy szarkupac, úgyhogy nincs sok esélyem arra, hogy ennél jobb melót kapjak. És ami a legfőbb? Imádom a muffint. Tomi elneveti magát. Ígérem, hozok neked legközelebb. A dupla csokis is a legjobb. Most már én is nevetek. Annyira abszurd ez az egész helyzet. El sem tudom képzelni, hogy ezek a szakállas, meglett férfiak bevonulnak a sütik közé, és senkinek nem szúr szemet. Egyre inkább azt érzem, hogy megütöttem a főnyereményt. Ha ezt a fiúknak elmesélem! A folyoson sétálva körbenézek. Mivel senki nem jár az emeleten, ezért kopogok a bázis ajtaján. Oliver nyit ajtót, és olyan gyorsan lépek be a lakásba, ahogy csak tudok. Nehogy valaki pont az utolsó pillanatban lásson meg. Ha függönyöket elhúzták, nehogy valaki megfigyeljen minket. A berendezés egyébként sem túl barátságos, de lámpa fényben még ridegebb. De legalább kevésbé látom Oliver fancsali képét. Hogy ment? kérdezi Parker izgatottan. Előveszem a szerződésemet, és megmutatom nekik. Hivatalosan is felvettek. Bele kellett írnom az adataimat, úgyhogy biztosan utánam fognak nézni. Oliver kiveszi a kezemből a papírokat, és átnézi az egészet. Titoktartási? Rákérdeztél, hogy miért? ráncolja a homlokát. Igen. Tomi azt mondta, hogy a tagok mind üzletemberek, kacagok fel magamban. És hogy a cukrászüzemük üzemük üzleti titkait nem fecseghetem ki a konkurenciának. Komolyan nem buktak még le soha ezzel a gyenge fedő sztorival. Teljesen tiszták. Csoválja a fejét Williams. Átvizsgáltuk az összes városi üzemet. Küldtünk beépített embert. Az adóhivatal is átvilágította őket, de minden úgy zajlik, ahogy kell. Nem feltűnő, ha valahol megjelenik egy csapat tetovált motoros? Ritkán mennek oda. Olyan, mintha csak pénzmosó lenne. Az üzlet többi részét nem ott bonyolítják. És ez sem derült ki az adóhivatalnál. Nem akarom elhinni, hogy egy ilyen átlátszó alibivel megúszszák azokat a dolgokat, amelyeket a háttérben művelnek. Soha semmit nem tudtak rájuk bizonyítani, holott teljesen egyértelmű, hogy nem tiszta az üzletük. Nagyon jó embereik lehetnek, vonja meg a vállát Parker. Az ügyvédjeiket ismerjük. Ha a könyvelőik is hasonló kaliberű hiénák, akkor konkrét bizonyíték hiányában nincs esélyünk ellenük. Milyen bizonyítékra van szükség? Fotóra, videóra? Gyakorlatilag bármi megfelelne. A legjobb az lenne, ha szervezet bűnözéssel tudnánk vádolni őket. Amíg csak egy-egy tagot kapunk el valamilyen pitiáner ügyben, addig nem fogjuk tudni megállítani őket. Kitalálok valamit, bólogatok. Amint bent leszek minden nap, és jobban meg tudom figyelni őket, könnyebb dolgom lesz. Talán jobban látom majd a gyenge pontjukat. Addig csak igyekezz besimulni közéjük, jegyzi meg Williams. Észre se vegyenek. Akkor hamarabb eljár előtted a szájuk. Oké, okay, egyezem bele, bár kételkedem ennek a tervnek a sikerében. Most viszont el kell mennem vásárolni, mert kifogytam a rövid szoknyákból és kivágott felsőkből. Holnap jövök. Kisétálok az ajtón és átmegyek a saját lakásomba. A vásárláshoz átöltözöm, hogy kényelmesebben mozogjak. Épp melltartóban állok a szoba közepén, amikor meghallom, hogy valamit megint becsúsztattak az ajtóm alatt. Gondolom, most is információkat kapok a fiúktól, amit elfelejtettek. De meglepődöm, amikor egy cetlit temelek fel a földről. Megfordítom, ez áll rajta. Légy óvatos. A szívem kihagy egy ütemet, de aztán leesik, hogy biztos Oliver volt. Nem akarta a többiek előtt elmondani, ezért így int óvatosságra. Bár elég csúnyán viselkedik velem mostanában, de talán megjött az esze. Előkeresem a saját mobilomat és írok egy üzenetet. Óvatos leszek. Mindig az vagyok. Nem sokára érkezik is a válasz. Ha az lennél, most nem írnál nekem. Egyébként azt csinálsz, amit akarsz. Ez furcsa. Először azt kéri, legyek óvatos, aztán meg már nem érdekli. Vagy mi van, ha nem ő csúsztatta be a cetlit? De ha nem ő, akkor ki? És vajon mit tud rólam? Gyorsan az ablakhoz lépek, és kinézek az utcára, hát ha látok egy ismerős arcot. De hiába pásztázom az utat, sehol senki. A gyomrom görcsbe ugrik, és lassan eltávolodom az ablaktól. Talán most is figyelnek. Talán valaki tudja, mire készülök.